Abilități de comunicare Autor Alan Pease Această înregistrare aparține www.lecturaudio.ro Capitolul 5 Cum să mențineți interesul celorlalți în conversație Cine își face cei mai mulți prieteni și este întotdeauna acceptat de toate persoanele cu care se întâlnește? Răspuns Câinele Imediat ce te vede, dă din coadă fericit, crezând că tu ești perfect în toate privințele, iar el este interesat exclusiv de persoana ta. Nu are niciodată de spus o vorbă urâtă despre tine. Te crede un mare cântăreț și, cu cât vii mai târziu acasă noaptea, cu atât e mai bucuros să te vadă. Îți dragoste necondiționat, fără vreo pretenție ulterioară, fără să ceară vreo compensație și fără să dorească să-ți vândă o asigurare de viață. vorbiți oamenilor numai despre ceea ce interesează pe ei, nu despre ceea ce vă interesează pe voi. Majoritatea oamenilor sunt preocupați doar de ce vor ei sau de ceea ce interesează pe ei și nu de ceea ce vreți voi. Dacă vă duceți la pescuit, e inutil să puneți în cârlic momeală ceva ce vă place vouă să mâncați, cum ar fi friptura, hamburgeri sau înghețată de ciocolată. Puneți o momeală care îi place peștelui, un vierme sau un crevete împuțit. Este singurul mod în care îi puteți influența pe ceilalți. Vorbiți numai despre ceea ce vor ei. Majoritatea oamenilor nu sunt activi sau interesați când vorbesc cu ceilalți, pentru că vorbesc numai despre ei înșiși și despre propriile necesități. Nu le puteți capta atenția celorlalți decât discutând despre ceea ce vor ei și arătându-le cum să obțină ceea ce vor. Urmează capitolul Cum să câștigați spontan încrederea oamenilor.